Nýundi kapli, fljótið mikla. Somi vakti fróða af svefni. Hann fann að hann hafi verið lagður til kvíldar, vafinn voðum undir háum grástopna trjám í friðsælu rjóðri sem myndi vera í skóginum á vesturbakka andvins, fljótsins mikla. Hann hafi stein sofið alla nóttina og það glitti í gráa morgunskímuna milli nakina trjágreina. Gimli var önnum kafin við að kveikja lítið bál skammt frá. Þeir hældu nú strax áfram í birtingu. Þó sáu fæstir þeirra nokkra ástæðu til að flýta sér í þessari söðurför. Þeir voru því fegnastir að mega fresta ákvörðun í nokkra daga þar til þessum áfanga líki við ráros og einhamars eig. Nú létu þeir fljótið bera sig áfram með strömmhraðasínum. Þeir kæruðu sig heldur ekkert um að flýta sérum of móti þeim hættum sem byðuð þeir að framundan hóra leiðina sem þeir veldu sér að lokum. Aragorn lét þá berast fyrir strömi eins og þeir skildu þannig spara kraftana og offrættu sig ekki. Hins vegar krafðist þann þess af þeim að þeir færu snemma og fætur á mornana og tefðu ekki brottför og heldu svo áfram langt fram í myrkur. Því að innrameði sér fannst honum að þeir mættu engan tíma missa. Hann ótaðist að myrkara dróttin hefði ekki setið aðgerðalaus á meðan þeir slæftust í lóriðan. Þó sáu þeir engin merki um óvinni hvorki fyrsta daginn nýja þann næsta. Tíminn silaðist áfram í gráu viðburðaleysi. Þegar leiða á þriðja dag siglingarinnar fór landslæðismám saman að breytast skóurinn gistnaði og farfsómið öllu Vinstra megin á estri bakkanum sáu þeir háar tilbreytingarlausar hlýðar tegjast hátt upp í loftið brúnar, gróðurlausar líkt að er væru sviðnar af eldi og hvergi stingandi strá Landið var svo fráhrindandi sem hugsast gatt allt ein berangursleg auðn og hvergi einu sinni brotin trestúfur, nýja klettur til að rjúfa tilbreytingarleysið Þetta kölluðust brúnsviðjur, mikil eðilönd millir söður enda myrkviðar og eminmúlana. Ekki einu sinni Aragorn gat frætt þá um hverskins pláa, stríð eða ódæði óvinarins hefðu máð út allt líf á sviðjónum. Vestan við fljótið, þeim á hægri hönd, óks heldur engin skóður. En þar var landið flatt og víða grasi grasevaxnir vellir. Við bakkan þeim megin silduður oft fram hjá miklum reyrflákum, svo hágum, en þeir byrðuðu þeim sín til vesturs. Ef bátarnir skriðu upp að flöktandi reyrnum, skráfaði undarlega í honum. Dökkir, vistnir, skúvarnir svignuðu og byltu sér í kaldri gólunni og hvæstu látt og daprulega. Öðru kvoru sá fróði þó glitta í mis hæðótt graslendi gegnum glufur í reyrnum og aftur bar hæðir við kvöldhimin en miklu fjær vottaði fyrir skörðóttri línu þar sem þóku fjallgarðurinn tegði sig sögur á bóginn. Hér voru engin dýr nema fuglar, engum sægur af smá fuglum blístrandi og syngjandi öllum stundum ósýnilegir inn í reyrþykninu. Einu sinni eða tvisvar heyrðu ferðalangarnir vangja um þit frá svönum og erði litu upp, sáu þeir heila flokka þeirra fljúga yfir himinin. Svanir, sagði sómi, og engin smásmýði. Rétt er það, svaraði Aragorn, og svartir á lit. Mikið er allt þetta land eitthvað stórt og tómt og ömurlegt saði fróði, og ég sem hjælt að hlýjan og gleðin er allta alltaf eftir því sem sunnardrægi og veturinn hirfi fyrir fullt og allt. En við erum nú ekki komni svo langt söður, svaraði Aragornónum, enn er miður vetur og enn er langt til hafs, hér er kallt þanga til vorið tekur völdin í einni andrá svo að segja og en gæti hæglega farið að snjóa hér lengst í suðri við belfallasflóa þar sem andvinn fellur til sjávar er hins vegar heitt í veðri þar gæti líka verið glatt á hjalla ef skukkin ekki grúfiði allstaðar yfir það er ólíklegt að við séum komnin nema 180 mílur sunnar en suður suðurfjórðungurinn á héraði langt handan fjallana hérðan horfum við í suðvestrið út yfir nýrstu draug reyðmarkar í róhanslandi Jóherrana áður en líður og löngu komum við að minni árþeirrar er limt hæra en hún rennur úr fangorn skói út í fljótið mikla. Hún myndar norðunmörk og róhans forðum réðu jóherrarnir yfir öllu svæðinu frá limt hæru til hvítufjalla. Þetta er gott og gjöfullt land og sagt að hvergi á miðgarði sé betri rossabeit. En nú á þessum verstu tímum búa engir lengur á bökkum fljótsins og þeir forðast vera á ferði eftir bökkum þess. Þó andvinn sé breið, geta orkar hægilega skotið örfum sínum yfir hana, og nú upp á síðkastið ráðast þeir sjálfir yfir fljótið og ræna nautpeningju og hrossum róhansbúa. Somi tókaðu ókyrrast og skima upp til bakkanna í östur og vestur. Áður stóðunum beygur af trjánum á bakkanum og fannst einhverjir hafa á sér gætur, og að hættur gætu leynst að baku hvert tre. Nú hefði hann helst viljað hafa þau það renn. Nú fannst honum hræðilegt að vera svona berfsvæði, fljótandi á opnum smábátum þar sem hvergi var skjólað finna, og það út á fljóti sem var eins konar víglína í stríði. Næstu tvo daga meðan þeir færðust stöðugt sunnar, fóruð þeir allir að finna fyrir sama öryggisleysunum. Í heilan dag höfumöðu stervið að róa undan ströminum til að hraða sér áfram sem mest er máttu. Þá flugu fljótsbakkarnir framhjáðeim á flegi ferð. Nú tók fljótið að breyða úr sér og grinka. Austanmegin voru langar grjóteyrar og úti í áni, malar og sandbakkar og þurft að gæta þess að stýra framhjáðeim. Um brunnsviðjurnar fóru hækkandi og teygdust smám saman í háa múla og út undan þeim blés napur austan vindur yfir eyðimela. En vestan megin fljótsins tóku lágir gróður litlir ásar fen og snarrrótar toppar við að völlunum. Þá fór hrollur um fróða og honum varð hugsal til grasflatana og gosbrunnanna, sólskinsins og regnúðans í Lotlórien. Þeir félagar tölöðu fátt sín á milli í bátónum og enginn herðist hlæja. Hver og getn var niðursokkin í eigin hugsanir. Legolas var í huga sér á hlöpum undir stjörnum björtum sumarhimni í einhverju rjóðri í beiki skóum norðursins. Gimli ímyndaði sér að hann væri að handfjalla gullstikki og aftuga hvort að veri nóg fagur til að smíða úr því umgjörð um gjöf drottningar. Kátur og Pípin í miðbáttnum og verð heldur órótt því að Borómýr hegðaði sér svo undarlega. Hann sat eins út hjá þekju og nagaði stundum á sér neglurnar, kvalin af efasöndum og eirðarleysi. Stundum greip hann ár, reyri upp að báti Aragorns og starði á fróða. Pípin sat í stafni og þegar honum var litið til baka, sá hann annarlegan glampa í augum Borómýrs. Somi hafði nú gert það endanlega uppið sýð að þó bátar væru ekki yfrið eins hættulegir og hann hafði ímyndað sér fram að þessu. Þá væru þeir þó eftir sem áður mesta óhræsi og miklu óþægilegra að sitja í þeim en hann hafði einu sinni grunað. Hann var allur í keng, það fór yll um hann og hann hafði ekkert að gera nema að glápa á nakiði vetrarlandslegið mjákast framhjá og gráðan að til bekki handa. Honum var ekki einu sinni treyst fyrir árum þegar þurft að rófa. Undir kvöld á fjórðadegi satan einu sinni og horfði aftur um lotin höfuð fróða og aragorns og bátana sem á eftirfyldu. Hann var orðin sifjadur og þráði aðeins að meg að fara í land og setja upp tjald og finna jörðina undir fótum sér. Allt í einu kom hann að auga á eitthvað. Fyrst starðan dauvingjalega á það, svo settist hann upp og neri augun en þegar hann ætlaði aftur að gáa því, var það horfið. Þá um nóttina bjöggustir fyrir á smáeyju nálægt vesturbakkanum. Sómi hafði vafið sig inn í teppið í liðina á fróða. Þa kom yfir mig undarlegur draumur þar sem ég mótti í bátnum fyrir einn eða tveimur stundum húsbóndi góður, sagði Sómi, annars er ekki vissum að það hafi verið draumur, en eitthvað undarlegt varðað nú nú og, og hvað var svo spurði fróði og vissi að sómi yrði ekki í rónni fyrr en hann hefði fengið að leysa frá skjóðunni ég hef nú séð eitt eða neitt og allra síst neitt undarlegt alla leiðina frá Lodlóriðin bætti fróði við en þetta var þó undarlegt fróði ég meina það var alls eins og það átt að vera nema þá já ja, það hafi bara verið draumur og það er jafn gott að þú fáur að vita það Og hér kemur það. Ég sá fljótandi trétrump með augu. Það þarf nú ekki að vera nætt undarlegt þó þú sjáir trétrump, saði fróði. Nó er nú af þeim í fljótinu, en látum augun alveg eiga sig. Ég held nú bara síður, saði sómi. Það voru einmitt augun sem voru undarleg og þess vegna kiptist ég við og settist upp. Takk þið eftir. Ég sá eitthvað fljóta í rökkurinu fyrir aftan bátana og hélt fyrst að það væri bara enn einn drömburinn og hýrt ekki stumman. Þá tek ég allt því enn eftir því að hann fer hraðar og tekur að nálgast bátana. Mér fannst það undarlegt eins og ég sagði áðan því að treð drömbar er ekki vanir því að fara hraðar enn bátarnir þegar þá rekur niður á í samsíða strömi. Þá gerðist það að ég sá augun. En svo tvo daufa deppla í einhverju þúst á drömpinum okkar megin. Þetta var í meira lagi undarlegur drömpur því að allt í einu var hann með lapir og sund að ég held næstum eins og allt. Nefna ennþá stærri og ímist fór hann á kaf eða lyftist upp úr vatninu. Þá var það sem ég kiftist við og settist upp og neri stýrurnar úr augunum. Ég var að hugsa um að rópa hátt ef þetta væri þá ekki tóm ímyndun hjá mér. Áður en ég reysu upp var þetta hvað sem það nú var að auka hraðan og var næstum búið að ná bátnumann skimla. Ekki er ég alveg viss um hvort glirnurnar tvær, sáum mig, eða hvort það var bara ég sem rumskaði af draumi en svo mikið er víst að þegar ég gáði aftur var það horfið. Samt gæti verið að ég hefði séð glitta í ekkur þrúald sem skust inn í skuggan við bakkan, svona útundan mér, eins og sagt er. En ég sá ekki neinu augu á því. Ég sagði þá í sjálfan mig, nei, nú er bara að dreyma rétt einu sinni, svo með litli gamban, sagði ég. Og svo sagði ég ekki meiri það skiptið. En síðan hef ég alltaf verið að velta þessu fyrir mér og nú veit ég ekki hvað ég á að halda. Hvað finnst hér um það, húsbóndu minn góður? Ég gerði nú ekki mikið úr því, einhverjum trétrumb í rökkurinn og stýr honum í augunum á þér, sómi minn, sagði fróði, ef þetta væri í fyrsta sinn sem þessu augu hafa sést. En svo er bara ekki. Ég hef séðu sjálfur, hér fyrir norðan, áðurum við komum til lóri Og svo sá ég einhverja furðuskeppnu vera klifur upp í flettið í trénuðanum nóttina. Haldýr varð líka varðana og manst ekki hvað álvarnir söðu þegar þeir komið frá því að elta orkana. Ó, jú, sagði Sómi, hvort ég mann, og nú mann ég líka fleira. Ég er svo sem ekki ánaður með allar mínar vitlösa hugtettur, en þegar ég hugsa svona hitt og þetta og rifju upp sögurnar af spilbós er hugsanlegt að ég gæti nefnt þér þetta kvikindi réttu nafni eða alla vega á það. En fyrir gæðu það er dálítið ógeðslegt. Ef til vill, gollrir. Ég verð að játa að mér hefur einmitt flogi það sama í hug sagði fróði alveg síðan við sváfum upp í fyrsta flettinu en ég held mér að segja að hann hafi verið á vappi í Mórija og hafi þar komist á slóð okkar ég vonaði að hann myndi tínani aftur með við dvöldum í Lórijan en þessi vesæla skeppna hefur sjálfsagt falið sig í skóunum við Silfurlind og beðið eftir því að við kæmum þaðan út aftur Þartn þá skýringin komin sagði sómi. Og nú er eins gott að gæta betur að sér ef við viljum ekki vakna upp einhverja nóttina með slímugar klær auðvitað um hálsin okkur. Ef við þá vöknum nokkuð. Þetta vildi ég bara segja núna. En þar er alveg á að vera ónað að stíga eða hinna með þessu í kvöld að ég skal vera á verði. Ég get sofið nóg á morgun því að ég er hvort sem er ekki annað en hver annar farangus pingill í bátnum ef svo má segja. Það getur verið píngill með augu, þú máttu vera á verði en þá skaltu líka lofa mér að vekja mig þegar nótt er hálnuð, nema ef eitthvað gerist en þá fyrr. Það var hánótt þegar fróði rumskaði við úr djúpum og dimmum svefni við það að sómi var að hristan til. Það er synd að vekja þig upp um miðja nótt hvíslaði sómi afsakandi en þú heimtaðir það sjálfur af mér ekki tefu gerst sem í frásögur er færandi, rétt áðan fannst mér í heyri eitthvað bussl eða snörl en það er ekkit að marka það má alltaf heyri alls konar kynja hljóða næturlægi á fljótsbaka Svo lagðist hann út af en fróði settist upp vafiði teppum utan um sig og barðist við sifjurnar Þannig leið tíminn mínútur og stundir síluðust áfram án þess að nokkuð gerðist fróði var komin á fremsta hlun með að láta undan fristingunni og leggjast niður aftur þegar einhver dökvera næstum ósínileg í myrkrinu svamlaði að einum bátnum sem lág í festi við bakkan að grillti í mjóa gráleita hönd sem tegði sig upp úr vatninu og greipum borðstokkinn Það glitti í tvö köld augu líkust döfum ljóstýrum í myrkrinu þau gægðu stofan í bátinn litu síðan upp og störðu á fróða þar sem hann sat í holmanum. Þau voru varðlanum að nokkarar álnir frá honum og fróði heyrði döfts og þegar skepnun dró andan djúft að sér. Hann stökk upp, dró sting úr slíðrum og horfði beint í glirnundnar. Í sama byli Hörfu ljósin Fróði heyrði aftur svog og busl og sá svartan drump skjótast neður eftir anni og hverf í tínóttina Þá vaknaði Aragorn bylti sér og settist upp Hvað er á seyði? Hvíslaðan stökk á fætur og kom til fróða Ég fann fyrir einhver í svegnrófunum Hvers vegna stendur hana með brugðið sverð? Góllrir svaraði fróði eða ég held að sé hann einmitt það sagði Aragorn þú ert þá líka búin að auga á litla kvötan okkar hann skoppaði nú á eftir okkur gegnum allam og og alveg niður að það neymur síðan við komum í bátanna hefur hann leiðið á trétt rumpi og fleitt sér áfram með höndum og fótum Einu sinni eða tvisvar hef ég reynda að góman að næturlægi en hann er slóttugur en nokkur tófa og háls sem áll. Ég var að vona að hann trennaðist upp á síklingunni niður fljótið en hann er jafn færi í vatni sem annað staðar. Við verðum að reyna að auka hraðan á morgun, leggstu nú út af og ég skal standa vörð þar sem eftir er næturum. Ég vild að ég gæti klófest frjótinn Hann gæti orðið okkur að liði En úr því ég næi honum ekki Verðum við að reyna að hristana af okkur Hann er verður Á meðan hann gengur laus Hann gæti ekki einungis myrt Einhvern nokkar að næturlægi Eldur nálægum óvinum á slóð okkar Nóttin leið svo án þess að Sægist svo mikið sem skukkinn að gollri En eftir þennan atburð Höfðu förunauðtarnir Meiri andvara á sér Þeir hældu uppi stöðugri varð en þá brá svo við að ekkert sá snjæ heyriðist lengur til Góllris. Væri hann á eftir þeim hlöyt hann vera mjög slungin til að hrist af sér ákvað Aragorn að taka langar og hraðar róðraskorpur og þá þutu fljótsbakkarnir framhjá á fljúfandi ferð. En þeir sáu lítið af umkverfinu því að nú reru þeir mest um nætur eða í ljósaskiptunum en hvíldu sér á daginn og reyndu að leina sér eftir aðstæðum hverju sinni Þannig leið tímin án þess að nokkuð gerðist fram á sjöunda dag Himinin var enn grár og þungbúin og það var hvast á austan en þegar dagur var að kvöldi komin fór að rofa til í vestrinu og ljósavoðir að breyða úr sér undir gráum skýjabökum Þar mátti sjá nýtt túngl örrmjóa mánasigð speiglast í fjarlægum vötnum Sómi fyltist með því og hniklaði brýrnar A daginn eftir tók landslagið að breyta stört báðum eign fljótsins A bakkarneir hækkuðu og urðu grýttari Leiðin lá á báða bóa milli klettóktra og brattra skriðna vöxtnum þyrnirunnum og gaddaplómum brómberja þykni og skriðjurtum ofan við þær risu lág og sprungin klettabelti og einstaka grár steindrangur sem varla sást í fyrir bergfléttum ofan við þá gnæfðu svo hái riggir með kræklótum förum og nú fóru eminmúlar að koma betur í ljós en svo nemdust berangurslegar hæðir á suður mörkum villulands Í klettunum og dröngunum var bjargfugl og fugla ger allan daginn á sveimi yfir þeim Þegar þeir höfðu komið sér fyrir í felustafum morgunin lá aragorn og fyldist tortrykkin með flugið þeirra Hann var að velta því fyrir sér hvort godlrir hefði nú gert þeim þann grikk að bera út um óbyggðurnar fréttir af ferðalagið þeirra Um kvöldið þegar sól var að setjast og þeir förunautarnir að búa sig til brottfarar kom hann auga á dökkandi depil sem var þó varla greindur í dvínandi dagspyrtunni. Hátt uppi og í fjarska sá hann stóran fuggl sem ringsólaði öðru kvoru yfir landinu en bar annars rólega í söður Hvað er þetta, Legolas? spurðan og bent upp á norðurhýminin er það sem ég sýnist að þetta sé örn? Ójá, samsindi Legolas Örn er það, veiði og um mér sýnist að vera skiknast um eftir einhverju á hvað skildi það vita hér er hann hvergi nærri fjöllum við skulum ekki leggja af stað fyrr en aldint er orðið sagði Aragorn áttundan ótt ferðalagsins var hafinn Allt var hljótt og grámulegan austanvindin hafði lægt. Örmjó mána sigðin hneig snemma nýður í fölan solróðan en uppi yfir var himinin heiður. Þrátt fyrir skýjarrannir á suðurhimninum sem henn tóku tilsýnd aufa byrtu frá solalæginu blikuðu bjartar stjörnur í vestri. Komið, mælti Aragorn. Við skulum hætt á enna eina nætturför því miður þekki ég þennan hluta fjótsins ekki nógu vel því ég hef aldrei sílt hér niður að flúðunum við sarn gepir. Mér reiknast svo til að við eigum enn eftir margar mílur þangað en hætt er við að leiðin sé varasöm. Árbotnin er stórgrýttur og hér og þar leynast klapir rétt undir yfir borðinu. Við verðum því að fara varlega og með alls ekki róa hrætt. Loksins fjekk svo með eitthvað starfið sitt hæfi. Hann var skipaður gæjubassi og í því ennbætti átti hann að liggja í stafni fremsta bátsins og rýna út í myrkrið. Nóttin var dimm en þó voru stjörnurnar uppi yfir furðu bjartar og glampaði skinnvera á yfirborði fljótsins. Það nálgavist miðnætti. Þeir höfðu lengi látið berast fyrir strömi án þess að snerta á árum þegar sómi gaf frá sér viðvörunaróp. Skant framöndan sá hann móta fyrir svörtum þústum sem þeir nálgúðust óðum og heyrðist niða í flúðum framöndan. Allt í einu hreyfust bátarnir af strömmkasti sem þeytti þeim til vinstri inn á lignan ál við eistri bakkan. Rétt fyrir framansið sáu þeir hvít löður fljótsins brjóta á hvasseggjuðu stórgríti sem stóð langt út í strömin eins og beittur tangarður. Bátarnir nöppuðust saman í einni bendu. Hæ, heyrðu mig nú, Aragorn, kallaði Bóramir, þegar bátum þeirra lendi saman. Þetta er hrein fásinna, að leggja í flúðirnar að næturlægi. Engin áhöfn kemst niður um sarn gebýr, hvorki að nóttun ég degi. Aftur á bak, aftur á bak, hæfti Aragorn. Snúið við, snúið bátarnir með getið. Sjálfur kyrði hana árinna í vatnið og reyndi að venda bátnum með því að róa á annað borð Hér hef ég yllilega misreiknað mig sagðan við fróða Ég gerði mér ekki grein fyrir að við varum komni svona langt Andvinn er orðin stríðar en ég bjóst við Sarn Gebir hlýtur að vera hér rétt fyrir neðan Það var mjög erfitt í myrkrinu að hafa stjórn á bátunum hvað þá að breytum stefnuna Fyrst í stað gagnaði lítið að róa gegn strömi og bátana bar stöðugt nær östur bakkanum. Þeir sáu að nálgast myrkan og óhugnanlegan. Samtaka nú róum, eftir borum Róum, annars lendum við upp á grinningum. Varla hafa hann sleppt síðasta orðinu fyrir en fróði fann bátinn taka niðri. Þá gall við í bógastrengjum og hvein í örfum yfir höfðum þeirra og sumar fjallu í bátana. Ein örin hæfði fróða af krafti milli herðablaðana svo hann skall áfram veinandi og misti árina. En örvarotturinn vann ekki á Brynjunni sem hann bar innan klæða. Önnur ör stakst í getnum hettuna á höfði Aragorns. Svo þriðja stóð först í borðstokk miðbátsins rétt við hönd káts Somi þóttist sjá gridla í einhverjar svartar verur Hlaupandi fram og aftur um alareyrar austan fljótsins Þar voru skammt undan Yrsh, sagði Legolas á eigin tungu Orgar, hrópaði Gimli Það er ég vissum að þetta eigum við gotlrið að gjalda, sagði sómiði fróða. Mér sínist þeir líka að hafa valið staðinn vel, fljótiði sendur okkur beint í fangið á þeim. Þeir beigðuðu sig fram og hömöðust af öllum lífs og sálar kröftum við róðurinn. Með er að sé að sómi bröyt otta vofleiti sínu og greip sér ár í hand. Á hverju augnabliki gáttu þeir áttu vona því að finna svart fanadar örvar nýsta sig. Þær kvinnu enn allt í kringum þá skullu sumar í vatninu rétt við bátana en engin hæfiði í mark. Það var nokkuð undarlegt því að þótt dimmt væri hefðu orkarnir með nætur glirnum sínum auðveldlega átt að sjá þá en það lágu þeir vel við í stjörnuskyninu. Gat það verið að yllvígum bókskittunum frá Mordor væri fyrmunað að greina gráu skikkjurnar frá Lóríen? og viðin í álfabátonum. Þeir félagar reyru lífróður áratók fyrir áratók. Erfitt var að sjá hvort þeim meðaði áfram en þeir sáu þó að heldur dró úr strömiðu fljótsins og eistri bakkin hvarf smám saman inn í skugga nætur. Loksins varð ljóst að þeir voru aftur komnir út á mitt fljótt og hafði tekist að knýja bátana nógu upp á móti strömnum svo ekki var lengur hætt á að rækjust á klettana. Og nú beygðu þeir aðeins og reru af öllum kröftum yfir að vestur bakkanum. Þar komu þeir inn í skugga af runnum sem slúttu fram yfir vatnið. Þeir hættu að róa og blésu mæðinni. Legolas lagði frá sér áreina og dró fram bogan sem hann hefði fengið í lóri hann. Svo stökk hann í land og klefraði nokkur skref upp í bakkan. Hann dró upp bogan, meðaði, rýmdi út í myrkrið og slefti ör af streng. Frá hinnum bakkanum bárust skræk öskur en ekkert varð séð. Og fróði horfði á hávaksin alvinn standa þar, stara út í nóttina og skyggnast um eftir bráð. Höfuðans var dögt en sínilegt af því að bar í blikandi stjörnur í svartum himingemnum en úr suðrinu lyftur skíabólstrar og sildu pár himinin. Fyrstu framverðir þeirra virtust þegar stæði að ratta að og skikja á stjörnubjart himinsviðið. Allt í einu sló feldri á förunautana. Hjálpi mér elber eð gild þó nýjel. Stundi legolas er hann upp í himinin hann sáþarna einhverja kolsvarta þúst líkasta skýi en þó ræðfleigari en nokkurt ský hún ríktist út úr sóranum í suðri og stemdi beinti yfir föruneytið og myrkvaði stjörnurnar. Nú kom ljós að þetta var einhvert vangjað ferlíki, svartara en dýfstu tóm næturinnar að ráma rattir á bakkanum hinum megin voru með læti og fögnuðu því að þetta var komið á vettvangu Fróði fann kalt vatn að renna sér á milli skins og hörunds og greip hendi um hjartastað. Hann fann og aftur til nýstandi sásauka eins og gamla sárið væri að taka sig upp. Svo kastaði hann sér niður til að skríða í skjól. En allt í hennu gall við í bóganu mikla frá Lórien. Ör hvein af álfastreng. Fróða var litið til lofts. a vanguð ofreskjan tók kipp beint yfir honum. Urgandi hrygglukent öskur hvað viðum leið og skepnan sveimaði frá og fjell með dynk niður í myrkrið á eistribakkanum. Aftur lístu stjörnur á himni. En heyra mátti skarkala í fjarska, bölv og ragn og ylfur utan úr myrkrinu en svo komst á þögn. Það sem eftir var nætur kom fórki ör nýja óp úr austrið. Eftir stundar bið reyruður aftur og lengra upp með bakkanum. Aragorn fór fremstur og fikraði sig áfram þar til hann fann litla og grunna vík. Nokkur lávaksin tre stóðu niðri við vatnið en þar fyrir aftan reys brattur kletta bakki. Hér skildu þeir halda kyrru fyrir til morguns því að þeir komist ekki lengra í náttmyrkrinu. Að þeir gerðu sér ekkert náttból, nýjökveikt og neittn held, heldur lágu í bátunum fullklættir og festu bátana saman. Blessuð sé Galadriel fyrir bógan og blessaðu sé Legolas fyrir bókfimmisína, mælti gimli og nartaði í lembasbrauð. Þetta var meistar að skoti í myrkrinu, vinnum minn. En sá nokkur hvaða var sem ég hitti, mælti Legolas. Ég gerum mér enga grein fyrir því svaraði Gimli en gott var að ófreskjan komst ekki nær okkur mér leist reynd ekkert á blikuna helst þótti mér um líkjast óvættinum í Mórija balróknum í skugganum nei, þetta var ekki balrókur, sagði fróði og skalvenna fróllinum sem gripið hafðan þetta var eitthvað nýstingskaldara ég, ég held að hafi verið hann hætti við og þagnaði hvað heldur það hafi verið spurði Bóra mér ákafur og tegði sig upp úr bátnum sínum eins og til að sjá í andlit fróða Ég held Nei, ne, ég vil ekki segja það svaraði fróði En, en hvað sem það var hefur falleð stregið nýðri í óvinum okkar í byli Svo virðist vera sagði Aragorn Þó vitum við nú ekki hvar þeir eru, hve margir eru né til hvaða ráða þeir grípa næst Þetta verður andvökkunótt hjá okkur í byli gefur myrkrið skjól en engin veit hvað næsti dagur ber í skauti sér hafið vopnin alltaf tiltæk Somi satt og draf fingrum á sverskjöldu sín eins og hann væri telja á fingrum sér og góndi upp í heiminin Þetta er einkennulegt tautaðan Það ætti að vera sama tunglið hér á villulandi og í hér að því Það er ekki svona En nú hefur það annaðkvort ruglast í rýminu eða ég reiknað vitlöst. Manst fróði að það var minkandi þegar við lágum þannig að fyrst upp á flettinu í trénu enda það liðin um vika frá fulltungli að ég held. Í gærkvöldi höfðum við verið í viku á fljótinu og þá byrtist allt í ennum nýtt tungl aðurumjótt líkast afklippingja á nögl eins og hefðum aldrei dvalist neitt í álvalandi. Ég er vissum að við vorum það að mista hóst í þrjár nætur og líklega þó nokkrar fleiri en ég get svarið fyrir það að við vorum þar ekki í heilan mánuð, svo þá lítur út fyrir að tíminn þar teljist alls ekki með. Þú ert aðtugull sómi minn, sagði fróðið. Það gæti verið að við hefðum lifað í lórien á löngu liðnum tíma og þá hefur ekki verið fyrir enn silfurlind bar okkur út á andvinn að við komum aftur inn í tíman sem streymir um hinn döðlegu lönd allt út í hafið mikla. Mig rámar heldur ekki ég hafa séð neitt tungl hvorki niðin ég nýtt meðan við tvöldumst á Karaskaladón. Það voru aðeins stjörnur um nætur og sól á daginn. Nú bæriði Legolas á sér í bátsýnum og vildi hér orð til neyja. Nei, tíminn stendur aldrei í stað, mæltan, en ekki breytast og vaksa allir hlutir eins. Álfum finnst að veröldin reyfist bæði rætt og ofurhægt. Rætt fyrir að sjálfir breytast þeir lítið meðan allt annað er á flegifærd og þá sakna þeir þessum hverfur með þungum harmi. Hægt því að þeir finna ekki fyrir árunum. Árstíðirnar eru þeim aðeins sem svolitlar gáruður í eiglífum strömi tímans þó mun allt undir sólinnið að lokum eyðast. En tímans er hæg í lóriðan, saði fróði yfir öllu hvíla áhrif drottningar. Hver stund er svo innihalds rík, þó hún væri aðeins augnablík á Karas Galadón þar sem Galadriel ræður yfir álfabögnum. Þetta skildi engin nefna á nafn utan Lóriens, ekki einu sinni við mig, mælti Aragorn, gættu tunguðinnar fróði. En þannig er það sómi. Í álvalandi hafðirðu ekkert tímaskinn. Þar leið tíminn ræðfara hjá, jafnt fyrir okkur sem álfonum. Gamla tunglið hljópsið skeið á enda og nýtt tungl óks og minkaði í ytra heiminum, meðan við dvöldum þar í gær kvöldi kviknaði tunglið aftur veturinn er að kveðja og tímin bregður upp nýju vori þó ánum mikilla að vona nóttin var kyrlátt engin rödd nýr hróp heyrðust handanum fljótið ferðalangarnir nýpröði sér saman og fundu veðrabrygðin loftið línaði og varð mållu kent undir regnklökkum sem komið að sunnan með hafáttinni Það varð hljóðbært í kyrðinni og nýður fljótsins þar sem það braut á klettum yfir flúðanum virtist hávægari og nálægari. Og drópar fóruð að seytla af greinum trjánuna sem slúttu útifir þá. Þegar dagur reis var öll veröldin í kringum þá orðin mýkri og dapurlegri. Morgunskíman varðað fölri byrtu sem dreifðist skuggalaus. Móða var yfir öllu fljótinu og hvít þókan huldi austur bakkan sínum. Ég þól ekki þóku, sagði Sómi, en þessi gæti þó komið okkur að gagni ef við gætum laumast burt í henni án þess að djöbladni sjá okkur. Kann vera, sagði Aragorn, en það verður erfitt að rata leiðinu nefn að þókunni létti innan skams og við verðum að rata rétt ef við eigum að komast niður um Sarn Gebir og síðan framundir Eminmúla. Ég sé ekki hvaða tilgangi það þjónar að steipa okkur í flúðirnar og fylgja fljótinu lengur, sagði Borómír. Hafi émin múlar verið næsti áfangastaður okkar, erðir strax farnir að blasa héðan við okkur svo við gætum allveg eins og losað okkur strax við þessar kænur og haldið áfram landveg eftir vestrú bakkanum þangað til við komum að ænt og þar með inn á mitt heimaland. Jó, það gætum við auðvitað ef við værum á leið til mína stírí sagði Aragorn en það hefur bara engin ákvörðun verið tekin um það þetta gæti líka verið varasamar leið en virðist í fljótu bragði en dvatnavellir eru flatir og fenjóttir og þar getur þokan orðið háskáleg fótgangandi mannum með þungar byrðar ég vil ekki skilja bátana við mig fyrir ný lengstur lög það er ekki hætta á því að við villumst út frá fljótinu en austur bakkiðess er þegar á valdi óvinarins ant mælti Boromir. Og enda þótt þú kæmist fram hjá Aragorn atak ljúfrinu og óskattaður suður að ein hammarsei, hvað tekur þau næst við? Kanski að stökkva fram á fossinum og koma niður á feninn? Nei, svaraði Aragorn. Þú veist vel að þá getum við borið báttana eins og gerð var áður fyrir niður fyrir Rárros og halda síðan, ef okkur svo sínist, niður eftir fljótinu en hvernig er það með þig veist ekki um eða viltu draga fjöður yfir norður þreppin og hásætið á Amon hen sem gerð voru á dögum konungana miklu ég segi fyrir mig að ég vil fá að standa aftur í þeim háa stað áður en ég teka ákförðunum hvert halda skuli þar kynni að byrtast okkur eitthvert ták sem gæti vísað vegin Boromýr var með endalausar mótbárur gegn þessu ráði en þegar ljóst varð að fróði myndi fylgja Aragorni í hvert sem hann færi varðan að láta undan Það er ekki síður okkar í mínast týrið að yfirgefa vini okkar þegar þeim liggur lífið við sagðan ykkur muni heldur ekki veita af lífið mínu er þið eigið að komast að einhama segið þá engað munið þá fylgja ykkur en ekki hótinu lengra Þaðan mun ég snúa heim til mín hvað sem tautar og raular einn mín sliðs ef hjálp mín þykir ekki endur verð Komin var miður morgun og þókunni byrjaði að létta Það varð úr að Aragorn og Legolas skildu fara og kanna aðstæður á að meðan hinnir byðu átækta við bátana Aragorn vonaðist til að hægtirða að bera bátana og fara angurinn niður með flúðonum og út á slétt vatna aftur Álva bátarnir eiga að vísu ekki að geta sokkið, sagðan, en þar með er ekki sagt að við komumst lifandi í þeim niður um sarn gepir. Það hefur engum tekist fram til þessa. Gondormenn lögðu enga vegi hér um slóðir því að jafnvel á mestu stórveldistímum þeirra náði ríkið þeirra ekki lengra upp eftir andvinn en að eminmúlum en hér á vesturbakkanum á einhver staðar að vera slóð þar sem flýt hjá má báta landvegin ég ætla að reyna að finna hana og vona að hún sé enn og að tæf því allt fram á setni ár hafa menn stundum farið á kjænum frá villulandi og suður til oskilíðað eða þangað til orkum frá Mordor tók að fjölga á svæðinu Ég mann varla eftir því að neynir bátar hafi komið að norðan sagði Borónir en nú eru orkar hér allstaðar á austurbakkanum á gæjum eftir okkur ef við höldum hér áfram markfaldast hættan með hverri mýlu enda þótt þú finnir slóðina Allar leiðir til suðurs eru hvort sem er umsetnar hættum svaraði Aragorn býðið okkar í einn dag ef við verðum þá ekki komnir má ætla að við hömlend í ógöngum þá ber ykkur að kjósa nýjan fóringja og fara að ráðum hans í kvífætna Fróði fylgdist apur með Aragorni og Legolasi, klífa brattan bakkan og hverfa upp í mistrið en ótti hans reyndist ástæðulaus. Ekki voru liðnar nema tvær eða þrjár stundir og sól í hátægistad þegar þeir ságu aftur til könnuðan að tveggja í þókunni. Allt gekk vel, sagði Aragorn meðan hann var enn að klöngrast niður hlýðina. Slóðin er á sínum stað, er vel notað og kemur niður í góðu viki. Þetta er ekki löng leið. Flúðirnar byrja um hálfa mílu héðan og virðast sjálfar ekki vera nema um míla á lengd. Fyrir nefan er fljótið slétt en þó nokku straumhart. Erfiðast verður fyrir okkur að koma bátonum og farangrenum upp á gömluslóðina. Við erum að vísu búnir að finna hana en það er hátt upp í hana undir klettabeltinu eitthvað um hundrað þaðmar. Við sjáum ekki nýrðri lendinguna, hún lítur að vera miklu ofar og við höfum farið framhjá henni í fyrrinótt. En það væri allt og erfitt og hættulegt að snúa við upp eftir fljótinu til að leita að henni og alls óvístum árangur í þókunni ég er því hræddur um að við verðum að fara hér upp og bera allt upp á slóðina ef við getum en það er engin hægdarleikur þó við værum allir full menn sagði borómír samt verðum við að reynað að og gera eins og við getum sagði aragorn ég er til í það sagði gimli oft drattast mannafætur en dverga duga þó birðin sé þung meistari borómír Víst var þetta mesta púg en það hafiðist samt um síðir Fyrst var að afferma bátana og bera farangurinn upp á brúnina þar sem við tók svolítið hjalli Síðan voru bátarnir teknir upp og silað sömu leið en Þeir voru þó miklu léttari og meðfærilegri en nokkurn hafði órað þyrir Legolas hafði ekki hugmyndum hvaða trjátegund álvarnir notuðu í þá en viðurinn var sterkur og ótrúlega léttur Þeir kátur og pípinn hefðu auðalega getað bórið sinn bát hjálparlöst á sléttum vegi. En hér þurfti sannarlega tvo fullsterka menn til að brjótast með á uppklungrið. Hér var á brattana sækja og ótal torfærir á vegið þeirra. Þar hallaði inn frá fljótinu gráum kalksteinsklettum með leyndum gjótum undir flækjum og kjarri. Þar voru brómberjarunnar, brött jarðföll og slímugir bleytupollar með vatni sem seytlaði ofan af efri hjöllunum. Boromýr og Aragorn burðuðust upp með bátana einn og einn í einu að meðan hinnir klöngruðust margar ferðir upp með farangurinn á bakinu. Loksins var allt komið upp á slóðina. Svo lögðu vera af stað með bátá og farangur í einum hópi nú stóð ekkert í vegi fyrir þeim nema rýslur og rætur og smásteinar sem runið höfðu úr klettunum en langt fyrir neðan þá niðaði fljótið undir þéttum mistur hjúp Þeir heyrðuð að fyssast með drunum yfir sittlur, klappir og grjótnippur flúðana en sáu hvergi móta fyrir því Þeir þurfti að fara tvær ferðir til að koma öllum farangrinum niður í syðri lendinguna Slóðin lá nýður í kvilt í gljúfrinu sem var hóluð í bergið ekki af mannahöndum heldur af strömkastinu frá sarngebýr hér gjálfraði vatnið við klettabrík sem stóð út í fljótið líkust steinbryggju en utanveðana kom snarbrattur gráur klettur sem lokaði kviltinni ófært fótgangandi yfir hann orðið var áliði dags og heimin þungbúin svo að það kvöldaði skjótt. Ferðalángarnir settust niður undir drununum frá ósýnilegum flúðunum í kolgrári þókunni. Þeir voru allir döð uppgefnir og syfjaðir, sjálfur álíka þókukendir og dagurinn sem nú var að líða. Jæja, hér eru við komnir og hér verðum að láta fyrirberast í nótt, sagði Boromir. Við erum orðin svo svepp þurfi að þó Aragorn hafi ætla sér að fara um Aragorn að það nótt, Er ég hrættur um að fá ekki hnikað okkur lengra, nefnir að það væri dvergnum okkar, duglega? Gimli svaraði engu hann dottaði þar sem hann satt. Hvílum okkur nú að meðan við getum, sagði Aragorn. Á morgun förum við aftur á stjá í dagspyrtunni. Ef veðrið ekki breytist og brekst okkur, ættum við að hafa töluverða möguleika og að sleppa í gegn óséðir. En í nótt skulum við standa vörð til skiftis tveir og tveir í einu eftir röð. Þá fæst þryggja stundas vefn fyrir einastundar vakt. En ekkert bar til tíðinda um nóttina, annað en að rétt fyrir dögun, gerði helliskúr sem hætti þó jafn snögglega og hún byrjaði. Strax og bjart var orðið, heldur þeir af stað. Þókan var farin að þinnast. Er heldur sig eins nærri vesturbakkanum og hægt var og sáu klettabeltið enn fara hækandi og gengu brattir hamrar víða út í gjálpandi strömin. Um miðmorgunspil fór aftur að þykna upp og síðan að hellirigna. Þeir breyttu húðir yfir bátana svo að það var ekki fyllti og leti sér rekani strömi. Þeir sáu varla út augum í vestu dembónum. En þetta stóð ekki lengi smám saman létti til síðan rofaði í lofti skía þyknið tættist í sundur og síðustu dreifuðu flyksurnar dróust burt í norður öll þoka var á bak og burt frammið fyrir ferðalöngunum opnaðist vítt gljúfur með þver hnýftum hamraveggjum til beggja handa þó heldust fáeinn kræklótt við á sittlum og í mjóum sprungum gljúfurinn þrengdust síðan smám saman og ströymur fljótsins jógst. Bátarnir voru komnir á svo mikið skrið að úr þessu yrðu þeir ekki stöðvaðir nýja snúið við hvað sem fyrir kæmi. Uppið yfir sér sáu þeir aðeins mjóa ræmu af föllbláum himni. Allt í kringum þá veltist fljótið og framundan þeim blöstu við kolsvartar hlýðar eminsmúla og byrðu alla sólar sín svo engin útleið virtist sjáanleg að fróðir yndi framfyrir sig og sá tvo háa kletta nálgast í fjarska þeir voru eina líkastir stórum stólpum eða högnum stöplum þarna stóðu þeir gnæfir, brattir og ógnvekjandi hvor sínu megin við strömin á milli þeirra kom ljós þröng rás og þangað sogað í fljótið bátana sjáið Argonata stöpla konungana rópaði Aragorn nú siglum við á milli þeirra haldið bát í réttri röð og lengið bylið á milli þeirra eins og þið getið haldið ykkur í miðri strömmráðsini eftir því sem fróði nálgaðist stöplana risuðir yfir honum sem gnæfandi turnar honum fannst þeir sem risar ríkalegar gráar verur þögglar og ógnvekjandi Þá sá hann að þeir voru reyndar úthögnir og mótaðir í bergið af mannahöndum. Forn hagleikur og kraftur hafði mótað á og skinn og skúrir liðina alda ekki megnað að má út svip þeirra. Þarna stóðu steinkonungarnir tveir á klettastöllum sínum sem ristu óhagganlegir langt niður í djúpið. Þeir yldu brýr og horfðu ströngum steinaugum til norðus. Báðir reistu þeir vinstri hönd og beindu lófa fram sem stöðvunarmerki, en í þeirri hægri höfðu þeir öksi. Efst á höfði sér báruð þeir sem farnar voru að láta ásjá og molna. Þessir þögglu útverðir löngu liðins konungsveldis, bjuggu enni við ægivaldi og mikil fenglegu tign. Fróði varð svo gagntekin af ótablandinni lotningu og ótta að hann kúrði sér niður, lokaði augunum og þorði ekki að líta meira upp þegar báturinn dróst nær. Jafnvel borumýr lögð höfði þegar þeir bárust framhjá, svo örfsmáir og lítilmótlegir eins og fljótandi smálauf í ævarandi skugganum frá útvörðum Númenors. Síðan hendust bátarnir innum gljúfraliðið. Þverhnýftir risur ræðilegir hamra vekkirnir á báðabóa upp í óræðar hæðir. Myrkur himinin kvoldist yfir. Kollsvartur flaumurinn buldi og bergmálaði og vindurinn öskraði yfir þeim fróði grúfði sig fram á hnén og heyruði sóma fyrir framann sig töldra og tauta hvílíkur staður rillilegur staður má ég bara komast burt úr þessum bát og ég skal aldrei stíga í minsta drullu framar hvað þá í stórfljót verið ekkert hrættir mælti ókennileg rödd á bakviðan fróði leit við og sá stíg en þó var ekki stígur því að hinn álúti rekkur var það ekki lengur í skuttnum satt Aragorn Arathornson svo stoltur og hnarreistur og stýrði báttnum léttum árum hann hafði varpað hettunni aftur á akslirnar og dögt hárið þyrlaðist í vindinum og það blikaði í augans konungur að snúa heim útlagð verið ekki hrættir mæltan Lengi þráði líta augum líkneski langfæðgaminna þeirra Ísildurs og Anaríjóns. Í skjóli þeirra þarf Elessar, Álfstein, Sónur, Arathorns af ætt valandils Ísildurssonar niðji elendils ekkert að óttast. Svo sloknaði blikið í augum hans og hann heyrðist segjaði sjálfan sig Ó, að Gandalfur mætti vera hér. Hjarta mitt þráir mínas anor og múra minnar eigin borgar En hvert skildi leið mín nú líkja? Gljúfrinn voru löng og dimm Og í þeim glumdi sífelt þýtur vindsins Saman við neð strömsins og gjálfrið grjót Hér sveigði fljótið ofurlítið til vesturs Svo að þeim um sinn var allt hulið myrkri framöndan en brátt sá fróði háa og mjóa ljósrauf fyrir stafni sem fór sífelt stækandi. Ratt bárust þeir áfram eftir bylgjum og allt í einu skutust bátarnir í gegn út í endalaust viðfeðmi skerandi byrtu. Sólin var löngu síin úr hátegi stað og skeinu glatt á vindasumum himni og nú þegar fljótið var löst úr viðjum gljúfrana var eins og það kynni sér enginn læti en breytti úr sér á alla vegu og myndaði stórt sporlaga stöðvatt eð föla nén híóþel umgirt bröttum, gráum hæðum vöksnum skógi en lauflausir trjátópparnir síndust naktir og kuldanæðinir í solskinninu við suðurenda vatnsins risu þrýr tindar Sá í miðjunni skar sig nokkuð úr sem eiga út í vatninu og var því eins og fljótið umvefði hann ljósum glitrandi örmum. Úr fjarlæg en þó djúft undir bárust með vindinum belljandi drunur svo myndi á þröðmugni í. Þar sjáum við tól brandýr, einhamarseig, mælti Aragorn og benti til suðurs á hæstatindin. En vinstra megin sjáuðið Amon Laf og hæra megin Amon Hen, heyrnarhæð og sjónarhæð. Á dögum konungana miklu stóðu þar hásæti og var hafður stöðugur vörður á þeim öllum stundum. Hins verður sagt að aldrei hafi hvorki menn í dýr nokkuru sinni komist upp á tól brandýr. Áður en skuggi nætur fellur verðum við komnir þangað. Ég heyri þega röst rárosar kalla. Færuna tarnir hvíldust um stund og létu sig líða fyrir mjúkur streymi vattsins. Þeir fengu sér bita, gripu síðan hressilega til áranna og hröðuðu sér áfram. Þar var skuggi sýnt í brekkunum vestan og sólin orðin kringlótt og rauð. Hér og þar gægðust stjörnur gegnum kvöldmistrið. Tindarnir 3 vofðu framundan og fóru dökknandi í ljósaskiftunum undir niðri drundir áros voldugum rómi þegar ferðalángarnir loksins reru inn í skuggan frá bakkanum var nóttin skollin yfir voðir vatnsins tíundi dagur bátsferðarinnar var liðin að lokum villuland lá að baki lengra komist er ekki án þess að ákveða hvort halda skildi til östurs eða vesturs síðasti áfangi fararinnar var frammundan